Мріяв би опинитися на твоєму місці, відчувати те, що відчуваєш ти, але ніколи цього не відчує. Ніколи. Наприклад, хто? Фиркнула іронічно. Наприклад, я. Цього разу шурхід хвиль перетворився на каменепад. Такий гучний, що Лара прикрила одне вухо долоною. Але звук не зник, він наростав у її голові. Здінявся, мов цунамі, без емоцій. Ти? «Чому ти ніколи про це не говорила?» «А що б це змінило?» Ларі шалено закоротіло зараз опинитися поряд із подругою, обійняти і помовчати, можливо, вибачитися. «Добре, проїхали», сказала Джулія бадьверим голосом. «А то у мене грим потече». Лара прошепотіла в слухавку те, чого не сказала лікарю. «Я боюся». «Ну ти і що?» «А він? Він ні до чого, так?» Вона помовчала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 Можливо, він, тобто, винуватець прикрої ситуації. Дійсно, найостанніший покидьок у світі. А ми тут тобі якісь дурниці нав'язуємо. Поради даємо. Давай, роби, як знаєш. Ти ж у нас наймудріша. Цьом-цьом, мене вже кличуть. І чогось таки добилася маленька Мазіна. Дійсно, винуватець ситуації після її приїзду від Сусани не подавав ознак життя. Спочатку вона цього не помічала. Часом вимикала телефон, аби відіспатися і адаптуватися до різниці в часі. Потім думала. Не реагувала на дзвінки. Боялася, що не зможе відмовитися від зустрічі. Згадувала різні сентиментальні дрібниці їхнього перебування в одному просторі і до найдрібніших подробиць аналізувала, чи не було розставлено по кутках їхніх стосунків якихось пасток, чи не розвішано гачків з наживкою. Але не знаходила їх. Свобода, подумала якось, полягає ще в тому, аби бути правдивою з іншими. Ну, якось так. І набрала номер, позначений в телефоні сухим займенником ВІН. Тримала слухавку біля вуха, аж доки та не стала теплою. Вже хотіла скинути дзвінок, як почула голос Германа. Ніякий. Можливо, сонний? Байдужий? Ох, навіщо було дзвонити? Спиш? Спиш? запитала без привітання. «Ні, я... Ми... Тут... Зараз важко говорити. Робота?» Намагалася говорити якомога коротше, ніби йшла по мінному полю. Крок, зупинка, крок, зупинка. Спочатку розвідка. Вони не бачилися два місяці. Мало що могло статися. «Робота?» «Робота!» Якось дивно відгукнувся він. Слухавка на хвилину вмерла, потім в ній почулося, що він вийшов з приміщення і заговорив голосніше. «Ми тут Леа забираємо. Не міг говорити, пробач. Я радий тебе чути, дуже. Леа? Вона ще тут?» «Так, тут», – хрипко промовив він і додав. «Вчора підірвалися на розтяжці. Тепер тут. Вранці будемо вивозити». «Чекаємо машину». Спочатку вона, поглинута своїми думками, нічого не зрозуміла. «Яка ще розтяжка? Що за машина? Куди ви возите?» Він пояснив. Леа домоглася дозволу у зону бойових дій. Хотіла поїхати через те, що комісія ОБСЄ почала замовчувати про обстріли з ворожого боку. Приїжджали вранці і вдень, коли атак не було. Від'їжджали ввечері, коли принижклий ворог починав гатити по позиціях. Вирішила перевірити, збирала інформацію. Хотіла довести правду, сказав Герман. Вийшла з намету, тут в лісі почали цвісти перші проліски. Казала, що хоче подивитися, адже вони в червоній книзі. Перед очима Лари виникло смішне виснянкувати обличчя Бельгійки, її картатий вовняний капелюшок, посмішка Пеппі Довгопанчохи. Новий рік святкуємо в мене. Тебе довго не було. Вивів її зі ступору голос Германа. В ефірі соцільні повтори. В редакції сказали, що ти в Америці. Я думав назавжди. Коли я зможу попрощатися з Леа? Запитала вона. Це навряд чи. Зараз ми відвеземо її до Дніпра, а звідти до Брюсселю. Такі справи. Ясно. Тоді поклади їй від мене проліски. Добре, покладу. Мушу повертатися до бліндажа. Пострілюють. Будь обережний. Навіщо? Він відключився. Лара проковтнула гарячі сльози.